Al començar un nou any sempre és important fer balanç de com ha anat l'any anterior. A la Trinitat Vella, el 2010 es recordarà com l'any en què els veïns van dir prou al tràfic i al consum de droga. A principi d'estiu van crear la coordinadora d'antidroga de la Trinitat Vella. Des de llavors centenars de veïns han fet pinya cada dijous per protestar contra la impunitat que diuen que tenen els traficants. El novembre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana van engegar-hi un dispositiu especial per intentar frenar el problema. Una intervenció policial que encara no s'ha tancat. Els bàgins tampoc no han aturat les protestes. Per primera vegada estan units i decidits a no callar fins que la droga desaparegui. I què ens espera per aquest 2011? Doncs la idea és que la Trinitat Vella de Baix, el que en diríem el casc antic del barri, es fongui amb la Trinitat Vella de Dalt, és a dir, la nova zona que naixerà després de l'enderrocament de la presó. Es reorganitzaran els carrers existents i es donarà prioritat a la continuïtat del teixit urbà. A mateix temps que es construiran nous accessos de vianants mitjançant rampes o escales. La principal expressió del pla serà un carrer de nova construcció que pujarà fins a la part superior i per on podrà circular una línia d'autobusos. Així comencem l'any. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble qui et parla i acompanya en Jordi Garcia. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja tenim al nostre costat en Lluís Quero, que és el president de l'Associació de Veïns aquí de la Trinitat Vella, amb ell parlarem avui. I també tenim a la Mireia Gutiérrez i el Xavi Álvarez, que de la part tècnica.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 I també de parlar de l'Ajuntament, que exigirà agilitzar la construcció dels centres escolars que manquen construir a Sant Andreu. Els grups municipals de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona han donat suport a una proposició del grup municipal del PP perquè l'Ajuntament insti al Consorci d'Educació de Barcelona a accelerar de forma urgent la construcció de 5 CEIP i 6 IES a la ciutat entre els quals hi ha l'Escola La Maquinista i Can Fabra, que actualment estan pendents i que formen part del Pla d'Equipament Educatius 2008-2011. La proposició presentada per Àngels Estellers va deixar palès que hi ha un greu endarreriment en la seva execució, fet que considera que és responsabilitat del Consorci d'Educació de Barcelona, integrat per l'Ajuntament i per la Generalitat. Doncs precisament l'Ajuntament i la Generalitat signen els convenis per la nova escola de la Fabra i Coats. El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona acorden iniciar la redacció dels projectes per a la construcció d'aquesta escola de Sant Andreu.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 Fa tres anys, l'empresa pública de construcció de la Generalitat va adjudicar de manera directa una obra de 38,9 milions de la línia L9 de metro, que la Sindicatura de Comptes considera en un informe recent que s'havia d'haver posat a licitació per mitjà de concurs públic. Es tracta d'una modificació del projecte inicial de les estacions de parc logístic i fira, així com del traçat entre aquestes dues per tal d'adaptar-lo a la futura L2, que pararà en aquestes estacions. Molt bé, també parlem de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, que alerta de diversos punts per la pacificació de la Meridiana. Les associacions de veïns demanen una reunió urgent per parlar de la Meridiana del futur. Li recordem que des de l'any 2007 aquestes entitats demanen la pacificació i humanització de l'avinguda, catalogada com a C17, amb una amplada de carrils que incita a la velocitat i un carril bici que més que carril bici sembla una cursa d'obstacles. Aquestes entitats denuncien l'accident del darrer dia 14 i rebutgen el fet que, fins que no passa alguna desgràcia, no es tenen en compte les reivindicacions. El president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el Sr. José Barbero, serà aquesta tarda en aquesta emissora, dins el programa Va de Barris, on ens explicarà els diferents punts que volen que tinguem en compte. I també hem de parlar del túnel del tren d'alta velocitat que s'acabarà al 2011. Aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat de la Sagrera-Sans si el ritme actual de construcció es manté. A una velocitat mitjana de 14 metres diaris excavats i un cop engestit més de la meitat del túnel, que ja ha deixat endarrere el carrer Mallorca i la Diagonal per enfilar la recta final pel carrer Provença fins a Sants, la tuneladora Barxí hauria de treure el cap pel pou de sortida del carrer Intensa l'estiu que ve és viable i recomanable perquè permetria disposar gairebé d'un any i mig per instal·lar les vies i els equips de senyalització, il·luminació i seguretat i també fer les proves de circulació per poder complir el compromís del govern espanyol, la posada en funcionament el 2012. I ara anem a curiositats, perquè també hi ha curiositats a Sant Andreu, i és que hem de que dos joves andreuencs i emprenedors munten el seu propi estudi de postproducció. En un petit local del carrer d'Aparellada, just darrere del complex fabril la Fabra i Coats, dos joves de Sant Andreu es tanquen diàriament al seu estudi per netejar diàlegs, sincronitzar-los i recrear ambients. Som Víctor Jiménez i Xavi Saucedo, socis de Wave Factory i Malals del So, com els agrada presentar-se. S'han especialitzat en el desconegut món de la postproducció d'àudio. Al cinema hi ha un tècnic de so directe que captura bàsicament els diàlegs, tot i que també enregistra les principals seccions de l'escena. Aquest àudio ja ens arriba muntat en vídeo i ens toca deixar els diàlegs perfectes, sense sons no desitjats, fer el doblatge, recrear el context sonor de les seqüències i integrar-hi la música. En resum, diuen, la seva feina consisteix a resoldre un trencaclosques. Molt bé, i ja per acabar els nostres titulars del dia, dir-vos que l'economia familiar empitjora pel que fa el 60% dels ciutadans. L'atur i l'economia familiar preocupen els barcelonins fins al punt que, de ser una percepció, han passat a afectar directament la meitat de les llars de la ciutat. Segons el darrer baròmetre semestral i l'enquesta de serveis municipals 2010, encarregats per l'Ajuntament, la crisi econòmica, l'atur i les condicions laborals, els problemes econòmics i les prestacions i ajuts són els principals problemes per al 49,2% dels barcelonins i el mal de camp més greu que té la ciutat per al 35,3% dels encastats. A més, per al 55,9% la situació econòmica de la família ha pitjorat en el darrer any per al 20% encara empitjorarà més i per al 21,5% continuarà igual. Per fortuna, el que haurà 48,1% està esperançat que l'economia familiar millorarà, segons el baròmetre, molt més pessimista que l'enquesta de serveis, realitzada ara fa mig any. De fet, l'atur només treia la... Són el 2,4% dels encastats al setembre del 2007 i la quantitat s'ha més que multiplicat per 10 aquest hivern. A més, cal remuntar-se al setembre del 2000 per trobar que la mateixa qüestió preocupa tants ciutadans i llavors els amoïnava la circulació, amb un 27,8%. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ja sabeu que esteu a la sintonia de la Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM. Això és el vostre programa informatiu, Tot un Poble. Ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció, perquè tenim, com us hem dit fa uns minuts, en Lluís Quero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. Amb ell parlarem perquè volem saber com ha començat l'any la Trinitat Vella i com doncs transcorrerà amb amb reptes doncs, que són força importants. Doncs això serà d'aquí a uns minuts, ara fa una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Què se n'ha fet de els fresca pot donar-me'ns a cau d'orella. Amagats d'anar braçats, passejant per l'herba. Tot semblava tan senzill, tan real, i trut mirava els ulls de color vel. Aquests ulls de color vel. Quanta tens fàixa? Aquells dissabtes anant al refugiar per ràdio als teus pares. Aquelles tardes de mal temps trepulat i agafats. Totes les promeses eren tan reals que truc mirava els ulls de color meu. Aquells ulls de color Sha la la la la la la la la la la la la la la la el meu camac és de vagada senseu So shout out La la la del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs avui a Radio Trinitat Vella tenim amb nosaltres en Lluís Quero que és president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella Molt bon dia, Molt bon dia. Doncs déu-n'hi-do com comencem l'any eh, aquí a, a, als nostres barris no? Doncs sí Comencem fort eh? uh -huh. uh... Ara pensem fort perquè n'hi ha molta cosa, molta, cosa, molta cosa a fer, molta cosa a tractar i, i crec que n'hi ha gana per part de tota. Uh -huh. Perquè la notícia que ens ha arribat avui és aquesta de que volen ampliar el projecte de modificació del Pla General Metropolità per unir el que seria la Trinitat de Baix amb la Trinitat de Dalt, que seria la zona, la seria la zona on està ara la presó, no? Sí. A veure, nosaltres jo vull dir i, i crec que és important que quede clar per a tothom eh, com a associació de veïns hem decidir posar-hi nom a aquella part perquè estem far, ja de tractar de la zona de la càrcel o darrere de la càrcel clar. crec que és Trinitat Nord i quan parlem d'aquella de, part del barri és Trinitat Nord, perquè és Trinitat eh? és, és, és part directa del mm -hmm. nostre barri mm -hmm. doncs sí, com tu dius Jordi Eh, s'està fent la presentació d'una cosa que nosaltres ja vam fer un seguiment directe com a associació de veïns uh -huh. perquè això va sortir d'un procés participatiu on van participar entitats i veïns eh, conjuntament amb tècnic i eh, directius de bueno, gent de, del districte i de l'ajuntament amb eh. uh -huh. aquest procés es eh, que va, va, se va allargar quasi ve un any, va sortir el que ara s'ha presentat, uh -huh. que nosaltres estem totalment d'acord, que creiem que és molt important per al nostre barri, i que el que hem demanat i demanem, en principi és als polítics, perquè s'apossin a, a la roba de feina uh -huh. i aprovin i tiren al davant en consent aquest eh, eh, planeixement, uh -huh. i... Eh, que se pugui començar lo abans possible, inclús, inclusif, inclusiu, si eh, no s'ha anat a, a baix del tot la, la presó. Uh -huh. I quan és previst que comencin a derrocar la presó? O... Doncs ja m'agradaria poder donar unes bé, dades, sí, però l'únic que, que podem dir és que no és un procés curt per dos raons. La primera, perquè crec que encara no s'ha trencat el procés que hi havia de litigi amb els funcionaris que tenien unes vivendes allà. Ah. I el segon, i crec que més important, és que d'aquí no s'anirà la presó de dia fins a que a Zona Franca s'hagi construït la nova. Ah. Això estem parlant, de que tenim en compte que tenim els terrenys, no sabem encara si està licitat, però que això s'allargarà un temps, hem de comptar de que eh, és un temps llarg, encara el que tindrem. Ara, nosaltres per això hem demanat que aquest procés de, de remuneració de la, de la, de la de Trinitat Nord eh, se pugui començar, inclús eh, estan eh, a les restes del personal que tècnicament és possible, i, lo demanem, i que lo demanem que se comenci el més sàpid possible. Uh -huh. I també diu que hi haurà zones verdes, que bé, hi haurà nous edificis... Haurà... Sí, a veure, estem parlant entre 500, 500 i si alguna de vivendes. Uh -huh. D'aquestes vivendes hem de comptar que 175 aproximadament són les que seran de... De los que ara estan a el que eren abans les, les vivendes del patronat, que ara són vivendes particulars, la majoria d'elles, eh, se, seria la recensió dintre d'aquesta zona. No? Uh -huh. I eh, la resta seria de diferents tipus de, de nivell perquè nosaltres el que demanem és que la textura de la gent que vingui al nostre barri sigui no que no sigui un tipus concret de textura, uh -huh. sinó que n'hi hagi de tota mena. A llavor, com a zona nova que uh -huh. se planteja, donc nhi ha una plaça molt uh -huh. maca, una plaça molt maca tan gran o més gran que la que tenim ara, ni ha carrers eh, peatonal, ni en carrers per abusos uh -huh. i n'hi ha planificació de verdes. De fet, tinríem una de les coses bones que tindíem és que n'hi hauria tota una part. Verda que és el que està tocant a les rondes, que per llei diu que les rondes tenen, han d'estar uns metres del primer edifici, que ara no se, no se corresponen perquè els edificis ja estaven abans que les rondes, però si quan aquests edificis s'ensorrin, se, se això passarà a ser ces, zona verda i guanyarem a zona verda. Uh -huh. Doncs això és molt important per tot el que és la Trinitat Vella, que supos, suposarà un pas endavant, o bastants pasos endavant respecte al que teníem ara no? veure, Nosaltres l'hem tractat com és la unificació de Trinitat Vella uh -huh. Avui podem parlar de Trinitat Vella com barri en dos sectors diferenciat. Uh -huh. Un és el, el que tu has dit, el cas antic uh -huh. eh, i l'altre és eh, el que vindrà de Trinitat Nord mm. a llavors la unificació d'aquestes dues per en un barri concret i, i dotat en condicions sí. això és una il·lusió mm -hmm. és una esperança i que torno mm -hmm. a dir de que tothom se posi les piles perquè sigui el més aviat possible en la realitat També hem vist en aquesta notícia que s'espera doncs, la construcció d'un auditori d'un centre cívic d'un equipament universitari una guarderia i una escola primària entre els sí. espais culturals. Crec. Sí. Eh, a veure, tenint en compte que surten més de 1000 10 metres eh quadrat per equipament, uh -huh. nosaltres hem recollit amb aquest projecte i, i a més a més com si us reivindiquem d'un equipament de ciutat, però uns equipament de ciutat que donin qualitat i garanties a la zona i al barri. Uh -huh. I per això el primer, el primer que es va pensar seria una ala de la Universitat, però n'hi ha més plantejament. Uh -huh. Ahir plantejava una veïna que ha es estat amb nosaltres, escola, una escola d'alta cuina, que no existía en Barcelona, o, eh, o un otro punt que deían era eh, una escuela profesional de alta, alta tecnología. Ah. O sea, sigui, con la intención de cualificar eh, ah. lo sí. más posible la zona y el barrio en sí, unirlo de una manera directa y real a Barcelona, que tothom de Barcelona tinguin en compte que Trinitat Vella no és un apèndit de, de Barcelona, sinó que Trinitat Vella és Barcelona, som Barcelona. És eh? allò que dèiem, la Trini existe, no? Sí, sí, existim, existim com a part directa de Barcelona, no uh -huh. com, com una part a, a, al marge. Eh? Uh -huh. També hem de dir que aquests dies estem veient com s'estan fent marxes forçades amb el tema de la biblioteca aquí al carrer Galícia, l'aparcament, sí. després també hi haurà, doncs, la... Uh -huh el que és la, el CAP, al centre de, uh -huh. de primària de salut, i d'altres coses. No? Tenim també d'altres projectes. Sí, a veure, el que s'està fent ara, i s'obrirà ja... El primer que, que s'inaugurarà, possiblement se fa ara d'aquí uns dies, és el nou pàrquing. Uh -huh. Són 118 places de pàrquing que s'incorporen al barri, que crec que no s'aniran molt bé, ni una manca d'espai eh, per, per l'aparcament, i això ajudarà a limar eh, almenys una mica aqu aquesta problemàtica a més a més el plantejament que s'ha fet crec que és bo, és de, juguer, és de juguer hi ha un preu que crec que és bo con lo qual, la notícia que jo tinc és que n'hi ha 113 peticions o sigui, uh -huh. si s'hi si consoliden pràcticament estaria ja ple uh -huh. i que crec que ajudarà al barri en si eh, sí, perquè és, és el nostre primer uh -huh. pàrquing públic privat cre no? uh -huh. que això és important. No? Uh -huh. I eh, el tema de la biblioteca el tema de la biblioteca eh, crec que es va, va amb bon ritme tenint en compte de que lo que és l'edificació s'ha d'acabar amb el mes de juny juliol uh -huh. i que el començament ja una vegada mobiliari, llibres i tota la pesca estarà al voltant del final, de fi d'aquest any que uh -huh. ha començat o Eh, a principis de l'altre, o sigui i el CAP també va dintre del ritme que estava previst i bueno, ara ja el que estem plantejant és de, de, i tractant de eh, quina manera de serveis eh, tindrà i ha de recollir aquest, eh, aquest nou espai que, que és molt important per al barri, que és el nou, el nou CAP eh? eh? Uh -huh. Perquè a la zona de, de la presó havia, hi havia veïns que deien que volien fer un mercat, això com, que, com ha no. quedat? No, <coughs> aviam, el mercat s'han plantejat, però la, la majoria dels veïns han dit no al mercat perquè eh, no sé si, si és el que s'està veiem últimament, no se sé, no construïa aquest mercat, de fet s'estan fent esforços per mercats que, que existeixen, mantindre-ho, Llavors no, no se farà un mercat, però tampoc se farà cap gran superfície, eh? uh -huh. que era un, un, una por que teníem sobretot als petits comerç. Uh -huh. No, se farà una, una àrea de, de, de comerç, però de petit comerç, que estarà basada en els baixos d'alguns edificis de, de, de la nova construcció que segurament doncs, alguns dels comerciants d'aquí de, de la zona doncs, també ho, ho podran accedir als comerços que hi ha en aquella zona. Està clar, tot el que estigui mm -hmm. disposat, disposat a, a muntar alguna cosa allà tindrà, tindrà drets que, que seran mm -hmm. possibles. Eh? I ja que comencem l'any, doncs explica'ns altres projectes perquè sé que l'Associació de Veïns de Tècnitat Veïn ha estat movent força, mm. que val la pena doncs, comentar alguns altres projectes que teniu al cap i que segurament doncs, els veïns podran estar escoltant i sabent més coses sobre el seu barri. No? Bé, en principi em dic que aquesta nova associació de veïns mm -hmm. parteix d'una una actitud... No, jo no calificaria ni diferent ni, sinó amb altra, altra actitud eh, és, hem obert a la majoria d'entitats o tota les entitats que han volgut la seva participació com a membre directe de l'associació de vint com la qual plantegem una associació de vint completament oberta uh -huh. i ara concretament per al proper divendres a les set mitja uh -huh. convoquem una assemblea on presentarem al barri el projecte uh -huh. de lo que ha de ser l'avui i el demà del nostre barri, uh -huh. perquè els veïns diguin la seva, diguin uh -huh. si estan d'acord, si hi si van per aquí o canviem el que tinguin que canviar. Uh -huh. La nostra eh, intenció és treballar sobretot de cara al barri uh -huh. i, i i com al barri. Eh? Uh -huh. I per això eh, hem obert primer l'Associació de veïns, i després eh, adquirirem un compromís que és de que cada tres mesos aproximadament farem una assemblea on direm lo bo i lo dolent que n'hi hagi en la feina que estem fent, avanços i, i, i, i desalegries, eh? i que siguin els veïns els que diguin si anem bé, si hem de canviar i quines actituds hem, hem d'aprendre. O sigui, volem fer ser una completament una associació de veïns de barri per al barri farem que dades alegries ja hagi poques, no? Això és, la, això, és la això és la il·lusió nostra, eh? Però suposo que eh, consolidar eh, un àmpli projecte com el que presentem no serà fàcil, uh -huh. ni en tema molt difícils, però bueno, jo, crec, jo, jo confio, i, i sempre ho he dit, eh, confio molt en aquest barri. En aquest barri uh -huh. és, tenim la sort, el que tenim la sort de pertanyar a ell sí. és un barri lluitador, eh, uh -huh. reivindicatiu, i que no se conforma fàcilment en la situació. Jo lo califico, no sé si és una... Estadísticament no ho sé, però possiblement sigui el, el barri més combatiu que avui per avui tenim a tota Barcelona. Dubto molt que n'hi hagi ma, més barris amb aquesta actitud que tenim nosaltres. Disposa't sempre a fer el que sigui per al bé del nostre barri. A ah, llavor amb, amb aquesta força de darrera es projecta més difícil a vegades... Eh, Sembla que no siguin tan difícil, però són difícils, hi ha molt difícil. Clar, perquè el, el projecte on s'ha vist que la Trinitat Vella estava molt unida ha estat amb el tema de, de, la, de la droga, no? Sí. Com està el, el tema aquest? Perquè hem vist que hi ha cartells per tot el barri, ja convocant per aquest dijous que hi haurà la manifestació o la concentració, com volguem dir, doncs de, dels veïns, novament, després d'aquest període de vacances que hem passat, doncs novament els, els veïns s'uneixen per eh, lluitar contra aquesta plaga, no?, contra, aquesta, mm, aquest, contra aquest mal que tenim. Sí, eh, tu l'has dit, crec que això és una continuïtat, no ho hem deixat mai, eh, hem, hem, hem tenint avanços, des de que van començar a, fins ara, ni en, ni en canvis canvis que sense ser eh, super importants si sí que som import som important un n'hi ha un interès per part de tothom de lluita al costat nostre val? Això, això, això és un avanç important uh -huh. perquè al principi eh, deien alguns de que això, això era percepció si dels veïns, de que no era tant, uh -huh. i avui això ja no se parla d'això. Això estem parlant d'una realitat que tenim amb el barri uh -huh. i que tothom ha de posar eh, el fil a l'agulla per, per treballar-lo i per, per acabar amb ells. Uh -huh. eh, tenim bones relacions en districte amb aquest sentit, on el districte està fent per la seva part el biolatrini, uh -huh. que és un intent de recuperar aquest espai als veïns del barri i reforçar l'autoestima mm. dels veïns que estan en aquella zona de que no se trobin sol davant dels quatre maleans que tenim per ja. Mm. També. Això per un cantó Mossos està fent una tasca, en principi ara ha sigut important de cara a la seva presència, que això també recolza i ajuda els veïns a sentir-se segurs mm -hmm. i que crec que ara el que toca és eh, que tallin algun cap, perquè Eh, la, la, la realitat és que eh, els camells eh, els traficants continuen traficant i són els mateixos, a llavors tothom ho sap, jo crec que ha arribat l'hora de que aquesta gent se li donin doni un cop dur i que vagin on tenen que anar, jo crec que tenen que anar a la càrcel, tenen que estar a la càrcel i si no, si no volen anar-se a la càrcel que se'n vagin d'aquest barri Eh? El que sí que està clar és que hi ha algunes escoles que en el moment en què surten al carrer els nens veuen xeringues per allà sí, a terra. Sí, sí. Tornem, tornem, hem estat un temps on s'havia aturat una mica, a veure, s'havia aturat perquè n'hi ha un servei, que hem d'agrair, eh? de neteja, que constantment està un i abaix perquè eh, desgraciadament la gent que s'apunxa, la majoria d'ells, el 90%, estan... Tan, sobretot quan s'ha pujat tant fora de lloc que no, no poden reaccionar com a persones o sigui, a una persona que està fora de d'allò que no pot reaccionar no li podem demanar un servei un servei que, que compleixen amb un servei. A uh -huh. llavor s'han de crear serveis alternatius i aquests serveis són la notícia que s'està fent. No està Nosaltres hem sentit el problema de la xeringa al carrer no és un problema de, de que la gent vingui a punxar-se en aquest barri perquè aquest barri té unes condicions eh, de sol i de, i, de cons ideal per punxar-se. No, venen perquè, eh, a part d'això, uh -huh. eh, n'hi ha tràfic de droga i n'hi ha uns traficants que li, li, li, li, li venen la droga. Eh? Uh -huh. Quan acabem amb la droga i amb el tràfic de droga, s'acabarà amb les xeringues al carrer. De fet, la regidora del districte deia que el tema de la droga serà el que els veïns vulguin, no? O sigui, ja donava una mica d'ànims doncs, que els veïn sortint al carrer i han manifestat la, la seva rebuig. Sí, a veure, jo crec que potser almenys que nosaltres eh, sapiguem, en cap lloc s'ha donat, o s'ha pues sí, sí, sí, donat potser va ser com les mares aquelles gallegues que li van donar una continuïtat important, eh, però com a barri és el primer barri on se l'està donant una importància i una lluita contínua amb el tema de la droga. a llavor, la continuïtat aquesta ajuda a tothom ajuda uh -huh. a que els eh, medis de seguretat de seguretat ho eh, tinguin fàcil perquè tenen al costat el poble eh, els ajuntaments i districte ho uh -huh. tinguin clar perquè en darrere tenen el, el, el, el poble o al el barri uh -huh. els medis que estan fent una tasca molt important i esteu fent una tasca molt important creiem que en aquest sentit el fet que la ressò que l'heu donat tots amb aquesta problemàtica no s'ha ajudat força uh -huh. eh, el conjunt d'aquestes coses les càmeres que, se, que estan a punt que s'han posat ja, que, no, que encara no comença, però començaran d'aquí uns dies eh, és el que ja havíem parlat aquí uh -huh. d'anar sumant uh -huh. estem sumant i en la suma de tots Eh, crec que aconseguirem l'objectiu d'acabar per primera vegada en un barri, obrir una porta a l'esperança. Nosaltres pensem que som la porta a l'esperança de la lluita contra la droga i contra el tràfic de drogues. Doncs sí, esperem que sigui així. Abans ens deies que aquest divendres hi haurà l'assemblea de l'associació de, de veïns sí. i dissabte hi haurà una festa. Sí, a veure ja tenim el dijous, el dijous la, la manifestació de cada dijous, sí. dijous uh -huh. el divendres l'assemblea de la l'associació de veïns a les set i mitja uh -huh. el dissabte el districte fa un acte en la, en la zona eh, dura eh? sí. i el diumenge eh, la coordinadora d'entitats uh -huh. entre elles l'associació de veïns eh, comerciants eh, dones uh -huh. i comissió de festes eh per primera vegada una xocolatada amb una exposició de gossos i passe de mm -hmm. gossos, o sigui, sea, de mascotes mm -hmm. i la bendició per part del parroc, parroc de, de la l'església mm -hmm. de, de que és lo que s'afa a Santa Marí. La... Sí, no, Sant mm -hmm. Antoni, no és Sant Antoni. Sant Marí, Sant Marí. Vale, vale. Sant sí. Doncs, eh per primera vegada, per primera vegada ho, ho fem. eh mm -hmm farem una exposició, n'hi ha diverses protectores d'animal uh -huh. que vindran uh -huh. també i bueno, intentem crear un precedent ja que sigui la primera vegada per donar-li uh -huh. continuïtat uh, perquè això sigui una cosa ja i que s'incorpori al nostre barri. Nosaltres uh -huh. pensem que nosaltres és un barri on, de la manera que treballem, eh, no hem que sortir caixides del barri per, uh -huh. per fer coses o per anar a llocs. I llavors la manera de que això sigui així és de que tots no posem la pila. Ah. Crec que el bo que està, que està fent aquest barri és que n'hi una il·lusió tan gran uh -huh. que eh, tothom està disposat a, a treballar. O sigui, uh -huh. avui per avui eh, no hi ha ninguna entitat del barri que s'estigui dormint. Tots estan treballant i estan fent una bona tasca, i són moltes uh -huh. entitats el que tenim sí. en bar, aquest barri. Eh? Això és el bo, no? Sí, doncs sí. Som, una, som un barri doncs, que tenim molt, un teixit associatiu molt important, sí, sí, i sí. això és el que acabarà finalment doncs, amb, amb, amb la droga i amb els problemes que, que, té, que tenim. Almenys eh, som dels que no pararan, almenys s'està aconseguint. M'ha. Doncs, doncs, tot aquest seguit de, de temes de tot aquest seguit d'actes que organitzeu doncs eh, felicitar-vos i també felicitar-vos perquè ja ha començat a, a enderrocar-se el que semblava doncs, un mur infranqueixable com és el tema de la droga i que esperem doncs, que a finalment s'aconsegueixi doncs, d'enderrocar de, no?, aquest mur sí. a veure, Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de de, de transmetre-ho a, a tot el barri de, de, de, del micròfon i, i partint tot això és una il·lusió tant vostra com nostra o sigui, jo sé que visqueu al barri nosaltres, mm. i és una il·lusió que toco compartint i que desitgen de tot cor que algun uh -huh. dia eh, aquí mateix puguem dir eh, senyors, eh, objectiu complet. O sigui, uh -huh. Això seria la meva, la meva il·lusió com la vostra. Eh? I algun dia sigui. Per això estem, no? Per, sí, sí. per difondre doncs, tot el lloc que l'Associació de Veïns i d'altres entitats doncs, vulguin fer arribar a través dels nostres micròfons d'aquí de Ràdio Trinitat Vella, que em dedica dir que som l'única ràdio de Sant Andreu que continua amatent. Uh -huh. Uh, o sigui que és important que Ràdio Trinitat Vella es consolidi i que aconsegueixi doncs, amb, juntament amb l'associació de veïns i d'altres entitats doncs, que siguem un barri fort sí. a veure, vosaltres esteu, esteu treballant de cara a la ràdio esteu fent una tasca important i això per això potser és l'única ràdio que, que se manté a, a Sant Andreu <laughs> i la resta d'entitats està treballant uh -huh. inclús eh, alguns amb l'associació de veïns i altres a, a nivell lliure uh -huh. perquè tot això eh, al nostre barri se si consolidin moltes realitats que deixeixen o sigui, moltes esperances eh? uh -huh. molts, molts desitjos que podem fer esperança no? uh -huh. i bueno és d'agrair a tothom i gràcies per, per, per, per invitar-nos i poder ser amb vosaltres eh? Molt bé, doncs Jusquero, president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i esperem, doncs, això que continuem endavant amb totes les nostres reivindicacions i totes les nostres lluites Gràcies a vosaltres Vinga. Doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música, tornem tot seguit i parlem, ja entrarem en plana cultural Fins ara Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. I a Radio Trinitat Vella, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Eduard de Vicente, que pertany al Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que esteu preparant ja començant aquest, aquests primers dies de l'any. Doncs eh, mira, aquesta setmana tenim tres funcions, el divendres, el divendres i el divendres. Uh -huh. Uh -huh. son Sidra, Eduard, si em permets un moment, et tornem a trucar perquè ara ten, ten, no et sentim, no sentim massa bé per com poder-ho passar per antena. Et tornem a trucar d'aquí uns minuts? Vale, d'aquí un moment. Vinga, doncs, doncs això, nosaltres que el que fem ara mateix és intentar tornar a restablir la connexió amb l'Eduard de Vicente i amb eh, doncs a veure si és possible que puguem parlar amb ell. D'altres informacions que tenim en el dia d'avui, és per exemple doncs, aquesta que us oferim ara mateix i que ens porta a parlar de l'Associació de Veïns de, i Veïnes de la Sagrera, que alerta de diversos punts per la pacificació de la Meridiana. Doncs les associacions de veïns d'aquesta zona, de la Meridiana, doncs demanen una reunió urgent per parlar de la Meridiana del futur. I recordem que des de l'any 2007, aquestes entitats demanen la pacificació i humanització de l'avinguda, catalogada com a C17, amb una amplada de carrils que inicia la, a la velocitat i un carril bici que més que a Carril Virsi sembla una cursa d'obstacles segons els mateixos veïns. Aquestes entitats denuncien l'accident del darrer dia 14 en què va morir un nen atropellat a la Meridiana i rebutgen el fet que fins que no passa alguna desgràcia doncs no es tenen en compte les reivindicacions. El president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero, serà, aquest, hum, aquest, serà aquesta tarda en aquesta emissora dins del programa de Bada Barris on ens explicarà els diferents punts que volen que tinguem en compte. Molt bé, doncs ara sí, ara intentarem restablir la connexió amb Eduard de Vicente, molt bon dia. Hola, bon dia. Ara, ara sí que ho hem aconseguit, veus? Doncs explica'ns com comença l'any al Sant Andreu Teatre. Val, doncs el, el que us deia és que aquest divendres, dissabte i diumenge tenim una proposta de dansa contemporània um, que es diu Impuls D i que la representen tres companyies de dansa uh, que estan fent residència a Catalunya. Uh -huh. uh, les companyies són Trànsit Dansa Cobos Mica uh -huh. i Bebeto Sidra, que són un, companyies que estan... Uh, una està Vic, l'altra Palamós i l'altra està Mataró. Uh -huh. um, llavors el que, que representa en aquestes funcions són tres peces curtes, una de cada companyia, que estan coreografiades pel, per ballarins de les companyies. És una mica una proposta per veure um, aquests ballarins coreògrafs emergents que surten de les companyies que estan treballant a diferents espais de Catalunya uh -huh. doncs, per veure d'estar una mica el que s'està acuent els obradors de cada, doncs de cada espai. No? Es tracta d'unificar la dansa aquella a Catalunya, no? Exacte, i donar a conèixer doncs, una mica les propostes que surten, perquè la dansa contemporània aquí a Catalunya és molt forta, és un sector molt gran, uh -huh. i de vegades doncs, doncs és difícil no?, que la gent donar-ho a que la gent vingui a veure dansa. Uh -huh. ah, un espectacle així, de peixes curtes, és, és interessant per aquelles persones que, que no han trobat mai de veure dansa, o que els una mica de por, perquè els té tres propostes diferents. Uh -huh ni alguna que t'agrada més que a l'altra. No? Uh -huh. I això llavors, eh, bueno, després, de, durant el mateix cap de setmana pels, pels nanos, en programació familiar, que és el dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 12 del matí, uh -huh. un espectacle que es diu l'Inventor d'Ilusions, que són les dues últimes funcions, que és de, de l'Enric Magú i que és un espectacle de màgia i d'humor pels nanos on ensenya el, una mica els trucs de màgia, al davant i al darrere de, de les mamades, És dir, que teniu de tot, des de dansa fins a màgia... Sí. Bé, nosaltres familiars sempre fem. cada cap de setmana tenim espectacles familiars, bé, en moltes famílies tenim un públic molt fidel que ve quasi cada cap de setmana. Uh -huh. I això on sempre ho anem combinant amb espectacles eh, o de dansa contemporània, o, o espectacles d'humor, d'adults, eh, de fecs... Uh -huh. La setmana que ve, sí. eh, perquè aquest espectacle de dansa dura 3 dies, uh -huh. la setmana que ve, el dia 21, eh, estrenem dos setmanes, un espectacle a Barcelona, de l'Alba Serraute, que és una persona pallassa música cròbata i, i cabaretera molt, molt estupenda, uh -huh. um, que, el que, que el que presenta és això, és un cabaret espectacle uh, molt estrambòtic i molt estrany que fa poc va estrenar al Festival, Festival de Pallassos uh -huh. i, i bé, bueno, que també té molt bona pinta a doncs esperem que totes aquestes propostes eh, siguin prou atreients per tot el públic de Sant Andreu. Això esperem. D'acord. Doncs Eduard de Vicente, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. i ja estem en contacte. Quan hi hagi qualsevol esdeveniment o qualsevol acte que organitzeu vosaltres, doncs eh, ho farem saber a través d'aquests micròfons. Molt bé, aquí estem. Moltes gràcies. Vinga. Adéu, bon Adéu, bon dia. Doncs nosaltres que continuem... I ara tornem a parlar de dansa, ja que els del Sant Andreu Teatre doncs, han encetat aquest tema. Parlem d'un taller que es diu Danses i Jocs Tradicionals i que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquípedes número 30, us ofereix a partir d'aquest dimecres, 12 de gener, a partir de dos quarts de sis de la tarda, un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa és un mitjà per divertir-se i transmetre sentiments. Un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. És adreçat per una mainada de 4 anys. Els preus són per confirmar, però que l'inscripció prèvia. I també hem de dir, de fet, allà us ho ha anunciat ahir, que la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet es fa un taller de feltre que porta per nom Caputxeta Vermella i el lloc. La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet organitza dintre del llibre Primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu, un taller de feltre on podeu aprendre a fer aquestes figures. Ara només et queda escollir quina t'agradaria fer. Us esperen dimecres a les 12 de gener a les 6 de la tarda a la sala infantil. Aquest taller és per nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. Es faran grups de 6 nens i nenes acompanyats d'un adult i cal inscripció prèvia a la sala infantil. I més coses ens anem ara cap a Sant Andreu Nord, al barri de Sant Andreu Nord, a Montana i allà doncs hi ha un punt més per al barri. Es fa una festa d’inauguració del nou punt verd del barri de Sant Andreu Nord. Aquest dijous, 13 de gener, a les 5 de la tarda a la plaça Miquel Casablanca sijunico. Hi haurà xocolatada i animació per tothom. El punt verd del barri és molt a prop de casa teva, a la plaça Miquel Casablanca Sijuannico al carrer de Bertrina. No t'ho pots perdre. Aquest... Doncs aquesta nova instal·lació poden lliurar-se residus reutilitzables com ampolles de cava, calçat, roba, cartutxos de tinta i tòners. Residus reciclables, televisors i monitors, olis de cuina, metalls eh, diversos de cables elèctrics, ferralla domèstica, pneumàtics petits, CDs i DVDs, por expand net, altres aparells elèctrics i electrònics, Uh, càpsules de cafè monodosi, altres residus i residus especials. Residus especials com... són aerosols i esprais, àcids, productes components, bateries de cotxes, reactius, radiografies, fluorescents i bombetes, fitossanitaris, filtres de vehicles amb vasos bruts de vidre, dissolvents, entre ells la cetona, l'alcohol, l'aigua ras, les bases, medicaments i cosmètic, piles, envasos bruts de plàstic, olis de motor, pintures, coles i barnissos. I també tenim a Can Fabre, dins el cicle, lletra petit de sac de rondalles, el conte al naixement de les muntanyes. El Centre Cultural Can Fabre del carrer del Segre, número 24, us ofereix aquest dijous, 13 de gener, a un quart de set de la tarda, i dins el cicle, lletra petita sac de rondalles, Compta el naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoi. Per a una mainada a partir de 4 anys i podeu entrar gratuïtament. I tal i com ens deien des del Sant Andreu Teatre, la companyia Tomàs Nundens de Sant Andreu i d'altres creen un circuit conjunt. Tomàs Nundens, instal·lada al Sant Andreu Teatre de Barcelona, Cobòsmica de Palamós, Trànsit de Mataró i Bebeto Sidra a l'Atlàntica de Vic, ha organitzat un circuit conjunt. Impuls D. El programa comença aquest divendres alçat. Molt bé. I ara parlem de transports metropolitans de Barcelona, ja que està planejant estrenar dues línies de Redbus doncs, aquest mateix mes de gener. L'autobús urbà, hereu de la xarxa de tramvies de la ciutat, està a les portes de viure una revolució que tindrà com a objectiu augmentar la denigrada velocitat comercial a través d'un esquema ortogonal amb sis traçats horitzontals i cinc de verticals. Transports Metropolitans de Barcelona prepara l'estrena de dues línies per a principis del 2011. Una d'elles s'uniria a Zona Universitària i Fabra i Puig per la Ronda del Mig, imitant el recorregut del 74. L'Ida doncs Pastanya era el vicepresident de Transports Metropolitans de Barcelona i és qui assegura que l'empresa treballa a ple rendiment per implantar el Redbus com més aviat millor i va confirmar que la companyia no té previst per ara fer una comanda d'autobusos de grans dimensions, de manera que el nou transport usarà els vehicles articulats habituals. Fons de transport metropolitans van, van concretar que aquests cotxes es diferenciaran de la resta amb facilitats, Seran d'un altre color perquè es, es distingueixin d'un de convencional. I han de dir que Pestanya, doncs, va definir la nova xarxa d'autobusos, aquesta Red Boot Redbus que hem comentat, doncs, com un, un projecte complex en què no es pot improvisar i va admetre que l'eix de la ronda del mig és un dels prioritaris. I ara parlem dels 75 anys del 75è aniversari de la Biblioteca Ignasi Iglesias. Des que es va obrir en 1935 la Biblioteca Ignasi Iglesias i fins l'any 59 la seva bibliotecària Francesca Ferró i Llorella escrigué un diari on consignava la vida de la biblioteca i de retruc la dels andreuencs i andrauens, donat que la història de l'equipament cultural va lligat a la història de la nostra vila, Sant Andreu. Aquest diari va continuar fins als anys 90. Us presentem els fragments més interessants del primer quadern que engloba des del 1935 fins al 1944, un període històric, agitat i convuls, primer per la guerra, la revolució, finalment per la dictadura franquista, que des de les biblioteques també es va viure amb gran inquietud i tristor. Situada en el cor de Sant Andreu del Palomar, es va inaugurar el 1935 i ara se celebra el seu 75è aniversari. Aprofitem aquesta data, de celebracions per publicar en format electrònic el diari. Si voleu consultar-lo, només heu de clicar a http2.barra barra diaridelabiblioteca.wordpress.com barra 1935-3 o bé anar a la web de la biblioteca Ignasi Iglesias. Jo crec que és més convenient anar a, a la pàgina web de la biblioteca Ignasi Iglesias per no fer-se cap embolic. No? De, sí, potser numeroso, serà més senzill. De numeroso de dates. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ara... De... De la, des de la Biblioteca Inés Iglesias ens quedem eh, a la mateixa biblioteca perquè hi ha una exposició a càrrec d'Alícia Fernández. El, es diu El còmic a la Biblioteca Inés Iglesias, com en fa oh my Back és Alicia Fernández, que va néixer a Barcelona el 1990. És una jove il·lustradora establerta a Barcelona i alumna de la prestigiosa Escola Joso de Còmic i Art Gràfic. El seu interès en la percepció de la realitat i el món oníric defineixen també el seu treball. Les seves il·lustracions, de marcada, estètica, fantàstica, estan plenes de detalls i segones lectures. Amb protagonistes sovint infantils, és especialment rellevant en les seves imatges el reiterat contrast entre llums i ombres, utilitzat com a metàfora d'una dimensió psicològica. Les mostres del seu treball han estat publicades en el llibre col·lectiu Zona Joso, Univers d'Autors, el 2010, i es poden veure a http htttp.com. -oh que s'escriu o h Fins al 16 de gener de 2011 podreu veure aquesta exposició a l'àrea de còmic de la planta 1 de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre. Doncs si hi ha algú que ens informa d'allò més bé en aquest programa és la Mireia, per tant, eh, feu-li cas, aneu a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre a gaudir d'aquesta exposició de còmic i us ho passareu d'allò més bé. Igual que si ens esteu escoltant des de la Sagrera, us convidem a una exposició que es diu Saps què faràs i que es realitza al Centre Garcilaso. Atenció, eh? Al Centre Garcilaso al carrer Joan de Garay, número 117 us ofereix de dilluns a dissabte i fins al 21 de gener l'exposició Saps què faràs?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 Hi haurà assessoraments individuals cada dilluns de 4 de la tarda a 9 del vespre i cal cita prèvia per les visites guiades en grup també. Doncs nosaltres que deixem aquí, moltes gràcies Mi Mi Mireia Gutiérrez i també en Xavier Alvarez que està de la part tècnica. Nosaltres ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda.